Inden vi starter det her afsnit, der vil vi rigtig gerne lave noget larm for et live-event, vi afholder her i podcasten. Det er den 22. februar på Absalon i København, hvor vi inviterer alle jer lytter ind til et event med os, som vi glæder os rigtig, rigtig meget til. Vi får Sara forbi, som skal synge for os, og som vi også skal snakke med senere på aftenen. Og vi får Christian Busch forbi, som vi også har haft med i et tidligere. Og jeg ved, at Christian Bush altid siger så mange fine og kloge ting, som giver så god mening, når man har været i sov. Så jeg tror virkelig, det kan blive en vild fin aften. Og jeg glæder mig mega meget til at snakke ud og lave noget, hvor man rent faktisk kan se, at der sidder noget på den anden side. Og, ja, og møde nogle af jer, som lytter med. Det bliver mega fint. Og der er allerede en del af jer, der køber billetter, og vi er, øh, altså, vi er sindssygt glade for det. Der er stadig billetter tilbage heldigvis, og I kan se dem, men vi har reklameret og lavet en begivenhed på Facebook. De kan også købes på Absolons hjemmeside eller i døren. Det koster 50 kroner, og vi glæder os rigtig meget til at se jer. Velkommen til Jeg plejede at tro på for evigt med Pernille Øster og Jeppe Wad Vester. Hej Ben Vi har netop haft besøg af Janne, der har mistet først sin mor og sin far. To dejlige forældre, beskriver hun som, og øh, der dog havde et, et alkoholmisbrug, som også prægede øh, jamen, hendes opvækst og hendes, hendes forhold til dem. Men den her historie handler om meget mere end bare det. Hvad, hvad sidder du tilbage med? Jamen, Janne beskriver, hvordan at hun først mister sin mor, og så er ja, året efter hendes far, og at der der imellem de to dødsfald sker en opblomstring med hendes far. Og jeg synes, det er så fint, den... Ja, den måde, hun fortæller om den der mand, der blomstrer fuldstændig op, og hvordan børnebørn, eller som så er børn, siger, at det har aldrig været så hyggeligt at være hjemme hos morfar før. Øhm, hvilket har været vildt. Det, det synes jeg bare var, var fint og, og rørende. Øhm, og så samtidig også det der med to meget forskellige soveprocesser, som jo er naturligt, fordi det tænker jeg generelt, at sov minder så meget om kærlighed, og kærlighed til folk er forskellige, men det bliver måske sat lidt på spidsen, når man mister så tæt op ad hinanden, Øhm, og det sætter hun også nogle ord på. Og også det der med, hvordan at hun, det sådan undrer hende helt, at hun kan være oprigtig glad og have det okay relativt kort tid efter hendes mor død. Og hvor hun fortæller om, at hendes søster ligesom gør hende klogere på, at fænomenet ventesorg, og hvordan at, at sorgprocessen ikke nødvendigvis først starter i det, man mister. Så jeg synes, der var vildt mange fine aspekter. Og så er det bare så tydeligt, at hun har så mange gode minder og anekdoter fra hendes barndom, som hun gerne ville dele, og det var en fornøjelse at blive klogere på. Hvad tænker du? Jeg er meget overvejende meget enig, og så tror jeg, det jeg sad tilbage med, altid, at, at der er folk, der har en, en tendens til at gerne vil rationalisere døden, det vil sige, hvis man siger, at, at jeg har mistet min far, og han var alkoholik, og siger, at det er derfor. Men jeg synes altid, det er forfristende at høre øh, mennesker, mennesker beskrive øh, andre mennesker som mennesker. <laughs> fordi der er jo meget mere end bare det her alkoholmisbrug. Det, det er jo rigtige mennesker, rigtig kærlighed og, og det synes jeg altid er, er fantastisk at høre og så er hun en rigtig rigtig god fortæller. Skal vi ikke sætte det i gang? Jeg plejede at tro på for evigt. Ha Jana, og velkommen til. Tak. Vil du ikke starte din historie eller din fortælling, og du må starte lige der hvor du føler at den skal sættes i gang? Jo. Det, det har jeg tænkt lidt over, når jeg har hørt jeres programmer. Og jeg kan mærke, at jeg har brug for at starte et helt andet sted af det, hvis moderne kalder en disclaimer. Så jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har haft en rigtig dejlig barndom. Og, øh, altså fuld af kærlighed og omsorg og masser af frihed og alle sådan nogle ting. Øhm, og det synes jeg er vigtigt at nævne, fordi at de sidste år er... Jeg har mistet bage mine forældre, det er derfor jeg er her. Og de sidste år, de var temmelig pænt hårde. Øhm, og der var engang en, der spurgte om om vi var blevet omsorgsvigtede, og det mener jeg bestemt ikke, at vi blev. Og altså, hvad du siger, hvis, vi, så er øh, det... Mig og mine søstre. Ja. Ja. Øhm, så det har jeg bare lige brug for at starte med at sige. Men ellers giver øh, det nok mening at starte med, at mine forældre har begge to drukket alkohol dagligt, alt den tid, jeg kan huske. Altså, øh, da jeg var lille, var det bare sådan, så fik de glas til maden, og så delte de en til maden, lidt senere, så tog de en flaske til maden. Og så var det ligesom sådan, det gik. Og da de så øh, stoppede med at arbejde, så gik det rigtig stærkt. Så, så blev det ret meget. Øhm. Så, så det var sådan ligesom der, det begyndte at gå, gå ned ad bakke. Og så, altså min mor døde i 2014, og min far døde i 2015, men jeg vil sige sådan de sidste 5-7 år af deres liv, der var det, der var det ret trist, det hele. Øhm. Min mors død startede med, at øh, de boede i et meget stort hus, tre etager, og i nogle, et par år, tror jeg, måske, havde min far sovet på sofaen, fordi han kunne ikke længere komme op ad trapperne, og hun fik kæmpet sig derop og i seng og sådan noget. Men øh, på et tidspunkt så blev hun også for dårlig til det. Så fik de en et par hospitalseng i stuen. Og så var det en mandag, tror jeg. Jeg tog forbi på vej hjem fra arbejde, for lige at se, hvordan de havde det. Og da jeg åbner døren, så kan jeg bare se, min far han ser helt forkert ud i hovedet. Han sidder på sofaen og... Øhm, og der, jeg kan bare se, at der er et eller andet helt galt. Og så sidder han bare og siger, at mor er faldet, og jeg kan ikke få hende op, og hun ligger bare der. Øhm, og så lå min mor ved siden af sin seng på gulvet, og hun kunne ikke komme derfra. Og de havde ringet. Hun havde sådan en tilkaldet knap til hjemmeplejen, og de havde trykket og trykket, og der kom ikke nogen. Og så kom jeg, og jeg kunne heller ikke få hende op, for hver gang jeg prøvede bare at tage fat i hende, så skrev hun bare af smerte, Der var bare et eller andet, der var helt galt. Øhm, så jeg måtte ringe efter hjemmeplejen og sige, nødt til at komme, og jeg er nødt til at komme nu, og de har ringet. Og så, øhm, så kom de, og så hjælp vi så hinanden hjemmeplejerne når jeg med at få hende op og få en ting, og det var meget tydeligt, hun havde helt vildt ondt i maven. Øh, men jeg besøger dem sådan lidt, og så tager jeg hjem og så kan jeg huske, at min søster har nok været der om tirsdagen. Hun boede lidt tættere på. Men onsdag på et eller andet tidspunkt, der bliver jeg så ringet op. Øh, og det hører nok med til historien, at min mand og min ældste datter er på skifer i Italien, og jeg er alene hjemme med den yngste. Øh, og så ringer min søster og siger, øh, nu er Vores mor er blevet indlagt, og det er noget rigtig lort. Så det ville være en god idé, hvis du kom. Og der stod vi, og så vidt jeg husker, skulle vi have været op et par dage hos en af mine veninder. Og så måtte jeg ringe til hende og sige, øh, jeg skal på sygehuset i stedet for, og jeg ved ikke lige, hvad jeg gør med min datter. Og, og hun var bare lynhurtig til at sige, at du ringer bare, og så kommer jeg hen og hen, og så tager jeg hende, og så er du på sygehuset, hvis det er det, der skal til. Og så tog vi på sygehuset, og så havde min datter med sådan lige i starten. Der var det blevet onsdag aften, og jeg tror nok, øhm, at min mor havde været ved bevidsthed, da hun blev indlagt, og de havde snakket og sådan noget ting. Men da jeg kom, der, der sov hun, og jeg nåede ikke, hun var ikke ved bevidsthed igen i den tid, jeg var der. Det viste sig, at hun havde, de ved faktisk ikke 100 hvor der var gået hul men hul på tarmen eller hul på mavesækken eller, eller andet, så der var kommet luft ud i buhulen. Og det er noget rigtig skræmmeligt, fordi der også hurtigt kommer bakterier og sådan noget, og så, så går det stærkt. Og alternativet til at bare lade hende ligge, var, at så skulle hun operere, så, så skulle hun måske have stomi og sådan noget, og hun var bare så svagelig i forvejen, og vi snakkede om, at der er ikke er nogen livskvalitet for hende i også at skulle til at vende sig til en stomi i hendes alder. Så hun blev ikke opereret, så hun lå der og fik noget morfin og noget. Og øhm, det er onsdag, og så onsdag... Nej, det kan jeg faktisk ikke... Det er også ligegyldigt. Øhm, torsdag kører min... Søster er i hvert fald henter min far, så han kan komme forbi os og så lige sige hej til hende. Og, øh, og det er sådan det mest tragikomiske øjeblik af det hele, fordi vi kan huske, de har... Altså jeg er ikke i tvivl om, at de har elsket hinanden så altså virkelig, men de har godt nok også været gode til at skændes som hun og kat. Og, og vi har også nogle gange snakket om, at de burde nok have været skilt for mange år siden, men øh, det blev de altså ikke. Og så sidder han der øh, på sin kones dødsleje, og så var han... Han var begyndt at blive sådan lidt... Øh, han havde fået diagnoseret noget alkohol-demens. Så han var, altså lidt der. Han, havde ikke, han var ikke helt i hvad hedder sådan noget? I, balance. i balance med virkeligheden altid. Vel? <laughs> uh, og jeg kan bare huske, at han siger, vi står sådan om bag ved ham, og sidder han der i sin kørestol. Altså. Og så siger han til hende, Og vi har, vi har kun skændtes én gang nogensinde. <laughs> og min søster er, jeg vi kunne simpelthen næsten ikke lade være med at begynde at grine, fordi det var bare. Nej, jeg skændte så det var lige før, at de fløj fløjte igennem luften tre gange om ugen. Men okay. Og det, var bare, det var også bare en meget fint billede på, at, at hans indstilling den var, bare, den var bare så fin. Altså, han var bare så positiv. Og så bliver han kørt hjem igen. Og så på et eller andet tidspunkt er min anden søster også forbi med sin familie. Og jeg kan ikke lige huske, hvad aften det var. Men øhm, vi sover på det der. Vi sover på det samme værelse. Der er en lænestol, og så er der en sovesofa, og så skiftes vi sådan til at sove. Og på et tidspunkt der er tidligt fredag morgen, så bliver jeg vækket af af min søster, som siger, nu skal du nok komme, fordi nu er det snart. Min søster arbejder inden for sundhedsvæsenet, så hun havde rimelig god føling med, hvor tingene de var på vej af Og så kan jeg faktisk ikke huske, at tror nærmest ikke, der går inden en time eller to derfra, og så sover hun ind. Så det var sådan en rimelig kort proces på den måde. Og da du får det at vide med, at, at hvis det ligesom skal fikses, så skal der domi til operationer. så tænker jeg, Derfor får du vel samtidig at vide, at hvis I ikke vælger det, så vil din mor ikke være her så meget længere. Ja. Var det som et lyn for en klar himmel? Altså, fordi hvis, hvis mine forældre faldt om, og at man pludselig fik den besked, så ville det jo, altså... Ja, forstår du, hvad jeg mener? Ja, ja. Altså, <coughs> det hører med til historien, at de der sidste år, de var jo simpelthen... Øh, de var simpelthen så triste, og de ja. var så sølv af mine forældre. Ja. Så de sidste... Måske fem år før de døde. Der er hver år, når vi nærmede os jul, så kiggede min søster og jeg på hinanden og sige, hvad, hvad, hvad gør vi, hvis de er her til jul? Okay. Så vi havde sådan ligesom accepteret den præmis, at det, Nå, nu, gud, nu fik de en jul mere. Det var da helt vanvittigt. Ja. Så på den måde var det ikke altså et chok som sådan. Og jeg, og jeg, det, med det øjeblik, min søster sagde det der med, at hvis hun skal til at have astronomi, så kunne jeg også bare høre, det det skal hun bare ikke. Nej. Altså hun har det så skidt i forvejen. Det, kan, det kommer aldrig nogensinde til at blive godt. Så, øhm, så det var egentlig okay. Så det var ikke et lyn fra en helt klar himmel? Nej, Nej, det gik bare lidt stærkt, da det så først skete, ikke også? Ja, Men det var sådan set det. Og så kan jeg huske, at øh, vi står ude på, på gangen der på sygehuset og giver hinanden krammer, og, og er selvfølgelig ked af det, men også sådan fattet på en eller anden måde, fordi vi vidste jo ligesom godt, altså vi har, vi har, det er det der, jeg tror, I kalder det ventesorg, ikke? Vi, vi havde ventesorvet i fem år, tror jeg. ja. Og så kører vi ud til min far, som er jo blevet kørt hjem igen til det der kæmpe store hus. Og øh, det er lidt op af formen, fredag. Jeg kan bare huske, at min gamle far ligge i fosterstilling på sofaen og hulke. Fordi han ved bare, hvad det er, vi vil sige. Så det var faktisk det, det var faktisk det hoste ved det hele. Og så havde vi... Altså, der var ikke nogen af mine forældre, som var trone, og de havde meldt sig ud af Folkekirken, og jeg ja, var en døbt eller konfirmeret. Øhm, så hun havde været meget tydelig med, at... Hun havde skrevet sådan min sidste vilje, og der stod, at der skulle ikke være noget med... I hvert fald ikke noget med nogen præst, eller noget som helst. Så vi holdt sådan en lille bisættelsesting i sygehusets kapel. Og så blev hun kørt væk, og så holdt vi gravlet ude hos min søster, med den nærmeste familie, Det var... Det var rigtig hyggeligt. Og det var jo nogle dage efter, jeg kan ikke helt huske. Der gik nok en uges tid. Men noget af det, jeg kan huske, er, at min søster og jeg kigger på hinanden, og så er vi sådan lidt... Jeg synes, det virker lidt forkert. Jeg er ikke rigtig ked af det mere. Og det er jo lige sket. Altså, det gik utrolig hurtigt over, og så var min søster nemlig så god til at sige det, som, som jeg også har hørt i podcasten, ikke? med det der så altså, Hun sagde, vi har jo bare sørget i så lang tid på forhånd. Mm. Så der er bare ikke mere. Altså. Og hvad med far? Altså, var, han, var han samme sted som jer på det tidspunkt? Altså sådan i hans sorg? Eller var det måske mere et chok for ham? Jeg tror, det var mere et chok for ham også, fordi de har jo kun haft hinanden. Altså vi kom selvfølgelig på besøg når vi kunne og sådan noget, ikke mere. Altså jeg kom måske på besøg en gang om måneden. Min søster var der rigtig meget. Øhm, og måske det så, også var tydeligere det der med, når man kommer udefra og se hvordan nogen falder mere og mere fra hinanden eller hvordan nogen, altså der, hvordan deres livsstil, altså, gik mere med ned og bakker, som du sagde må. Ja. Hvis som ham hvis man lever i det og med det og en del af det, mm. er det måske sværere at se. Ja. Altså ja gå og være i den der ventesorg, fordi det er også bare ens hverdag. Ja. Ja, ja, og det har jo ikke... Altså, hvis du spurgte ham, så har han jo aldrig nogensinde eller haft et alkoholproblem. Nej. <løbne> <Æm. løbne> det, det er rimelig åbenlyst, at det har ja. Altså, det var sådan noget med fire flasker af gammeldans til sidst om ugen, ikke? Så den, den fik, vand den kunne trække. Hvordan, det var det, at, hvordan var det at skulle fortælle om det, da jeg kom hjem der, og han lå på sofaen? Kan du huske det, øjeblik? Jeg kan huske det der med, at han, at han lå i første stilling. Og bare, jeg har ikke set min far græde ret mange gange. Nej. Jeg kan huske engang, at han... Han havde en svorvare, der døde, hvor han blev ringet op. Det var første gang, jeg så min far græde, hvor han sad. på en ret ved telefonen og bare græd. Så tror jeg nærmest kun, at jeg har set ham sådan have en tår af at blive rørt over et eller andet. Eller sådan, ikke? Så det var, det var helt vildt ubehageligt. Ja. Det gjorde ondt helt initialen. Øhm, men der sker så det. Ja, det hører så også med til historien. Jeg tror også, en af grundene til, at vi ikke sådan sørgede så længe bagefter, eller vi bare var nærmest lettede, altså, fordi der bare var sådan nogle hårde år. Og min mor, øhm, som ellers er et højt uddannet, klogt, intelligent, skarpt menneske på alle mulige planer, øhm, hun blev bare så bitter de sidste mange år af sit liv. Så det var bare ikke rigtig nogen fornøjelse at være sammen med hende, fordi det var bare, alt var bare dårligt, og alt skulle kritisere os. Øhm, så på den måde var det også lidt, og så blev det meget sådan... De var så ringe til sidst så meget. Energi gik jo også med alt muligt form for at pleje, og, vi hjalp, og så tog vi op, og så tog vi en hel dag ud, og så gjorde vi rent, og... Alle sådan nogle ting, som... Der var ikke så meget hygge, som der var alt muligt andet praktisk. Og hvad var hun bitter over? Altså min søster, som jo ved noget, fordi hun kan tænke med sundhedsvæsenet. Hun, øh, hun mener, at hun havde en, en, en virkelig svær depression, som bare aldrig er blevet behandlet. Fordi hun havde læge så hun... hun jeg kan ikke kun være til læge nogensinde i mit liv. Nej. Men noget som helst. Det var sådan noget med. Så ringede hun til lægen, så fik hun fusket en eller anden recept over telefonen, fordi de kendte hende. Øhm, så jeg tror bare... Det, ja, og så det der med, at de skændtes, altså, som sagt, ikke i tvivl, om de elskede hinanden, da de fandt sammen, men jeg tror ikke, de skulle have været sammen de sidste mange år, så det har nok også været en del af det. Ja, men, men det, der så sker, er så faktisk, at min far, som egentlig er sådan, eller var et helt enormt positivt og livsglad menneske, han blomstrer sådan op igen bagefter, altså han har selvfølgelig også en eller anden soveperiode, som jeg ikke har nogen idé om, hvor lang er, men så bliver det bare lige pludselig helt vildt hyggeligt at komme på besøg. Og vi, jeg kan huske, at jeg tænkte sådan, første gang, der er noget tid efter første gang, jeg så kom og besøgte ham, at det var ligesom, om der havde været sådan en sort sky over huset. Og så var den bare væk. Og der var bare sådan en helt anden stemme. minus på det tidspunkt ret små piger, de sagde, det har aldrig været så hyggeligt at besøge mor for. Altså, det var så vildt, fordi nu var hun væk. Og så var der ligesom kun ham, så han var bare tilbage, den der positive. Og så ja, så spurgte han rigtig mange gange om, er du nu startet i skole og sådan noget, fordi han kunne jo ikke huske hvad han havde fået at vide. Men han var bare i godt humør. Og det var sådan nogle dejlige historier, han fortalte det. Og så det var bare, det var fedt. Det var noget helt andet. Og han fik så lige et år på den måde, hvor han lige blomstrede op. Vi fik flyttet ham ud af det der kæmpehus til sådan en lille øh, ældre bolig. Hvor han havde det rigtig godt at komme og vise hver, der slog hans lille bitte 2 kvadratmeter græsplæne, eller hvad det nu var, fire måske. Øh, det, der, var han, der var han glad. Men stadig under indflydelse af alkohol? Ja, det var der, han drak de der okay. fire flasker af Gamlelands pludselig ja. plus det løs. Så ja, men jeg tror, altså jeg har haft mange sådan negative oplevelser med det alkohol, ikke? altså, hvor, at nogle gange så bliver han sådan rigtig sur og aggressiv, nej, men er altså, aldrig voldelig eller noget som helst. Man, man hang på sur, og man kunne sådan se på hans øjenbryn, de bliver sådan helt spidse og skarpe. Så hvis man godt, nu skal jeg ikke begynde at diskutere med ham, fordi det bliver bare så træls. Øhm, og det var der slet ikke noget af, det der sidste år, altså. Mm. Og jeg tror også, han var også noget til at sted, hvor vi snakkede lidt om det der med, at det, han havde det i hvert fald væsentligt dårligere, hvis han ikke drak. Så det blev også næsten sådan lidt ønskescenariet, at han lige i hvert fald fik lidt, så han sådan kunne. Så det var også noget, I talesat, ja. da han stadig var her omkring alkohol? Ja. ja. ja. men jeg har faktisk konfronteret mm. ham med det flere gange også okay. i min teenage og sådan noget, da jeg blev lidt, lidt rebelsk. Jeg husker jeg kiggede ham direkte i øjnene en gang, og så sagde der kan han kørte bil ind til han blev knap 77. så Jeg tror i hvert fald at han kørte bilen til han blev 70. Måske også lidt efter det, og det var simpelthen ikke forsvarligt for han var jo altid påvirket. Altså og jeg kan huske at jeg en engang kiggede ham lige i øjnene og så sagde jeg: "Hvis du kører dig selv i jaller i dag, fordi du har fordi du har drugget, så må det være sådan. Men hvis du trækker en eller anden uskyldig børnefamilie eller et eller andet med, så tilgiver der aldrig nogensinde." Og det pralede bare af. Altså det tror han slet ikke. Det kunne jeg lige så godt have sagt til en vej. Det var ikke han havde ikke noget problem. Der var ikke noget. Det er vel mm. ja, også et tegn på sygdom, tænker jeg? Ja, det tænker jeg også. Og den her øh, transgression, den her evidering af, din, af dine forældre, er, er det noget, du, altså, de sidste år, du siger, de var pitrede, og de var hårde, det, altså det tilskriver du alkoholen? Ja, det tror jeg. Alkoholen og så... Øhm, jeg tror også, det der med, at de stoppede med at arbejde, altså, det gik måske meget godt lige i starten, men hvad skal man så? Så skal man ligesom følge noget andet jeg end i tilværelsen. Det, ikke? Ja. Ja. det tror jeg var aldrig rigtigt, de fik gjort med noget fornuftigt. Nej. Og så det der kæmpe hus, som da de sådan begyndte at blive lidt tvælige, det kunne de ikke rigtigt passe. Og de kunne ikke have været så glade for deres have, og den kunne de heller ikke rigtigt passe. Og er det var også et nederlag i sig selv, tænker jeg. Det tænker jeg det også. Ja. Det er jo ikke noget, vi sådan snakkede om, jo. men altså efter efterrationaliseringen. Ja, og så bor han i det der hus. Han har lungebetændelse på et tidspunkt. Jeg husker, hvor han blev indlagt. Jeg tror faktisk, han har indlagt en hel uge, og han besøger at besøge ham og sådan noget. Og det får de heldigvis styr på, så bliver han sendt hjem igen. Men så i januar 15, hvor min mor døde februar 14, og januar 15, der får han lungbetændelse igen. Og den her gang, der vil han ikke indlægges. Og han laver også sådan et eller andet dokument, min søster hjælper ham med at læne og sådan noget med, at hvis der nogen skulle ske noget, så vil han heller ikke genopleve sig og sådan noget Og så bare lige, fordi det skal være skidegodt, godt, så får jeg influenza af det nu. Så jeg kan ikke tage op og besøge ham. Jeg ringer til min læge og siger, har det sådan og sådan og noget? Ja, det er influenza. Min far, han ligger måske for døden, kan jeg... Ah, det vil godt nok være en dårlig idé, hvis han altså lige har smidt en influenza oven i den der lungebetændelse. Så øh, jeg kommer ikke deroppe, og hver dag, når jeg vågner, og tænker, åh, bare det er i bedre idé, så kan det, han lever stadig og alt er godt. Og, øh, øh. og så kan jeg huske, at jeg vågner fredag morgen, der har jeg haft, været syg hele ugen, og tænker, godt, nu, i dag tror jeg faktisk, nu er jeg ved at være ovenpå, så kan jeg tage op og besøge ham i eftermiddag, det bliver rigtig godt. Så går der, det ved jeg ikke, to timer, så ringer min søster. og så er han derudom. Så det er faktisk noget det, jeg synes, var det var det ved lige den proces. Det var det der med, at jeg ikke nåede at komme derop. Altså, og havde man vidst, at den der lungebetændelse ville tage livet af ham, så kunne jeg jo bare have taget op og smidt den influenza i. Det havde været lige meget. Men det kan man jo ikke vide. Okay, altså. Det var noget pragmatisk. <laughs> Jamen, altså. Kan du så huske det opkald? Jeg. Ja. Igen for at dvælve ved de der momenter. Kan du huske, ja. du får opkald, kan du huske, hvad du tænker? Ja, jeg kan huske, at... Øhm, der er i hvert fald går sådan lige lidt praktik i den, fordi jeg tænker, jamen, så skal jeg jo derop. Og øh, hvad så med vores børn? Og så blev det sådan lige... Og min søster skulle, være, skulle afsted på skifære samme dag, var sådan set planen. Så hun var jo også sådan lidt... Øhm, øh, jeg kan huske noget, at vi skal ringe til min anden søster. Og vi skal, øh, altså, jeg, jeg tror bare, det går meget. Det bliver meget praktisk. Øhm, og så ringer jeg til min mands brors Svirinde, og spørge, om de kan hente vores piger, fordi der med, er vi meget tæt med og de kender skolen, og det er en andet. Og de smider jo bare, hvad de har i hænderne. det gør de jo ikke, for de kan lige så godt gøre deres arbejde færdigt, og så hente dem senere. Men øh, de siger bare, ja selvfølgelig, det gør vi bare. Ikke noget problem. Og så kommer min mand hjem, og så kører vi derop. Men jeg kan faktisk ikke huske rigtig. Jeg kan huske, at jeg sådan sad og kiggede ud af vinduet i bilen. og Jeg tror at det, mest, det der følge mest, det var, det med, at jeg var fanden jeg nåede ikke derop. altså hmm. jeg kan også der da jeg kommer derop, så er jeg begge mine fæstre, der hans søstre. Og så ligger han på sengen, der jeg kommer ind. Og jeg, bare husker, jeg tror, jeg måske siger hej til dem, og så det første, jeg siger det er bare, kunne du, ikke, kunne du ikke bare lige have ventet tre timer? altså øhm. Og min faste, hun hurtigt til at sige, nej, det, det, det kan man ikke stå og sige. Og det er også, nu kan din søster måske komme på skifær alligevel. Og, sådan noget. og det er helt fair, fordi min søster har trukket læsset. Altså hun har været fuldstændig fantastisk med de der forældre, der hun er virkelig. Så vi var ret hurtige, når hun skulle bare på skifær. Altså der var ikke noget værd der for Han var jo væk. Så der var jo ikke nogen grund til, at skulle sidde der og kigge på hende. Og så bliver det faktisk en meget, meget fin dag. Fordi, altså hun tager så, hun bliver der lige lidt sådan, og så tager de afsted på skiferie. Og så er vi så, min mand og mig, og så min to fastere der. Så får vi fundet nede i... Han ligger sådan inde i sit soveværelse. Øhm, jeg tror faktisk ikke, jeg går ind og kigger til ham overhovedet. Altså lige der, da vi kom, og så... Øh, senere, så vi skal vente på, at der kommer en læge, der skal erklære ham død, selvom det er rimelig tydeligt for alle, at han er død. Øhm, så vi skal jo have dagen til at gå med et eller andet Så, øh, så vi går op i brusen og køber en eller andet, frokost Og så finder vi øh, at han sådan, Vi havde jo næsten i flyttet ham Så vi vidste jo godt hvad han havde Og de har altid min forældre var sådan nogle der tog mange billeder Og lavede smældfilm og sådan noget Så øh, han havde et lysbillederapparat Og så simpelthen en stang efter den anden med lysbilleder og så dem sætter vi på og så smækker de op på en hvid dør Og så sidder vi der hele eftermiddagen og Drikker te og ser gamle lysbilleder Og det var simpelthen så hyggeligt altså. Og så vidste man jo et eller andet sted godt at han var der men han lå derinde ved siden af ham, og man kunne ikke sådan lige se ham, og det var ikke sådan for uhyggeligt. Det var, det var bare meget fint. Og synes du, det var det <coughs> altså uhyggeligt? At han, altså, var der en, altså, bevidst gjorde du så, at du ikke gik så meget ind til ham, fordi du synes det var ubehageligt at være ved siden af ham, når han var død? Jeg tror, fordi sådan havde det også lidt med mødmor i hvert fald, <coughs> det der med, okay, nu er de døde, nu er de væk, mm. og så behøver jeg egentlig ikke rigtig lige kigge mere på dem. Okay. Altså, ja. sådan tror jeg, havde det. Ja. For det var jo også det samme med min mor, der, da hun døde, så, så var hun ligesom død, og så skulle hun lige gøres i stand. Det ville min søster gerne hjælpe med, og det ville jeg absolut overhovedet ikke have noget med at gøre. Så det ordnede hun sammen med nogle sygeplejersker, og så, øh, og så var det væk. Og der, Jeg kan huske, at vi stod i kapellet, og så var der nogen, der sagde, om vi skulle ned og se hende den sidste gang. Og det havde jeg bare overhovedet ikke behov for. Nej. Sådan tror jeg lidt det. Og jeg tror også, jeg ville bare hellere kunne huske, altså, jeg vil hellere huske ham for det der år, vi havde, hvor han bare var glad og mm. livlig og... Inden for, at han lå der. Ja, så det gav meget mere mening at sidde derude i, i hyggen og kigge på alle de gode minder. Yeah. Og snakke om det, end yeah. at være inde ved, ved døden. Det synes jeg. Ja. Og så var han der jo stadigvæk. Altså man vidste jo godt, han var der. Han, mm, ja, det føltes ligesom lidt, som om han stadigvæk var. Og der går bare mange timer, hvilket virkede sådan lidt fjollet. Fordi man jo godt... Altså der var, der var jo ikke nogen, der var tvivl om, at var død. Men altså ham der, det hedder et eller andet. Retslæg? Nej, det hedder det ikke. Det hedder et eller andet. Og lige tjekke, at der er ikke er noget hjerte, der slår der. Og han, jeg, tror, jeg tror, han dør om morgenen, og han kommer ikke for en lang gang langt den aften. Så, men han kommer så og så er det jo så rigtigt. Og så er der det fine ved historien. At min far har, havde doneret sin krop til videnskab. Så øh, han hans, øh, lige skulle til anatomisk institut. Mm. Og det vi så skulle, være vi skulle bare kontakte en bestemt bedemand, som var den bedemand, der ligesom køre folk på anatomisk institut, og så ham ringede vi jo så til, og så kom han med en medhjælp, og de fik lagt min far i kisten, og, og så kørte de væk, og det var meget, meget fint. Og det var bare så fedt, altså det han bare snakket om alt den tid, jeg kan huske nærmest, at det, oh, han ville bare så gerne bidrage til forskningen Det skulle, sådan skulle det være. Og jeg synes jo, taget optrækning, at alle de år, hvor vi har gået og snakket, jeg ved, om det er her til jul, og den livsstil, det altså, for det var jo ikke kun alkohol, det var jo også, altså han røg jo nok 40 os om dagen, og jeg kan ikke huske, de har motioneret. Herinde. De havde lige sådan halvt år, hvor det gik stavgang. Ja. <laughs> det er så det vildeste. Ellers så, så har de jo ikke... Altså, hej, de har ikke ledet ret sundt, de to. Så har der da også været lidt at kigge på. Det er på præcis det, ikke? Ja. Så jeg kan også huske, at jeg skrev til Anatomisk Institut bagefter og sagde, altså, ved I noget om ham? Fordi jeg tænker faktisk, min fars krop er mest interessant, hvis man ved noget om hans liv. Han det de, det ville de meget gerne. Så skrev jeg sådan af fire side. Om, sådan at prøve at være så objektiv, som man nu kan være, ikke, men altså, hvor meget han havde, røget, og hvor meget han havde drukket sådan faktuelt. Det, det, jeg vidste, og det fik de, det var de meget glad for. Der har altså været et hold, et hold forsker der har siddet og til sig i hænderne. Og Jamen, tænker. det var så syret, fordi vi havde ham jo... Den første gang, han var med den lungebetændelse, der, der blev jeg, jeg tror, det var, Nej, det var nok ikke i forbindelse med det. Det er også ligegyldigt. Han blev i hvert fald på et tidspunkt, fik han tjekket sin lever, for eksempel. Han havde bare den stærkeste, fineste, flotteste lever. Altså, der var bare ikke tegn på noget som helst. Det var der, de fandt ud af, at han havde lidt alkoholdemens, men det var ligesom det. Og jeg tænker okay. Og man ved bare, at din far har haft sådan, hvad jeg sagde Det var det, jeg sagde, jeg. der var <laughs> ingen problemer. Jeg har ikke nogen problemer. <laughs> det er det, præcis. Så det var jeg. Men det specielle ved det er jo så, at Anatomisk Institut må beholde de her afdøde i, jeg tror, det er halvandet år. Så der er jo ikke rigtig nogen afslutning i hele den der tid. Han bliver ligesom bare kørt væk. Hvordan er det? Er det svært? Øh, nej, altså det, det er mærkeligt, men det er okay. Fordi vi ved jo, at det var det, han ville, og det går til et godt formål, og altså... Det, det synes jeg er fedt. Men, men er der han, sådan en følelse af noget uforløst? Altså at, jeg, jeg tænker bare på det der med, at, tænk, at du ville kunne vide, at, hvor han stadig helt specifikt er. Altså, ja, det, altså ikke som i, det ville man også kunne, hvis man var begravet eller brændt, ja. eller sådan, men at, at han er her stadig et eller andet sted, og at der er noget, der ikke er afsluttet endnu. Det må der føles uforløst. Det, det var jo specielt. Altså. Det er nok det, hvor jeg vil. Og vi vidste jo godt, altså, vi, jeg tror, jeg kan ikke huske, hvor tidligt vi snakkede om, jeg tror, det var ret tidligt, vi snakkede om, at når vi engang får ham tilbage, så skal vi på Hvidsten Kro og spise kage. Mm -hmm. Fordi det var bare sådan noget, det havde han snakket om, at det ville han gerne til sin fødselsdag, men han var bare så ringe, og vi kom aldrig på Hvidsten Kro. Så der skulle, så vi havde ligesom den der sådan, så kunne vi gå og snakke om, hvordan skal den dag være, og hvad skal ja. der ske, og, og så beholdt de ham jo, altså. Jeg tror, de må have ham i halvandet år, og så beholdt de ham i halvandet over minus en uge, eller et eller andet. De, de trak den virkelig, hvor vi også gik og tænkte, er, de, er de, det er begyndt at blive sådan lidt. Er det virkelig nødvendigt? Så, Hvorfor skal de have ham så længe? Men det havde de jo så, så de må have kunne bruge ham til noget, tænker jeg. Det er jo rigtig fint. Og så får man så bare asken tilbage. Øhm, og, ja, og jeg har glemt at sige, at min mors aske var vi oppe og strø, ud over der havde. Har hun også og, skrevet det i hendes sidste hun havde, Jeg tror, hun havde skrevet Limfjorden, for hun er øhm, så, Men så tog vi til til lykken en dag, hvor vi sådan tænkte, det skal også være stedet, hvor vi kommer, vi kommer ikke sådan ved Limefjorden, men Vesterhav, det kommer man jo til. Så det gjorde vi med hende, for, og man behøver faktisk ikke at tage ud på åben vand, man må gerne bare gøre det for inden, uh, inden. altså man må gerne, man det diskret, og uh, så det gjorde vi, uh, synes vi selv, men vi valgte godt nok at tage dig op sådan en sommerdag, hvor det, der var rigtig mange mennesker, og sådan noget, og indbag ved noget hegn, og det var vist ikke helt, det var ikke, daft adgang forbudt ting. Det indurerede vi lige lidt, og så strød vi noget aske. Det var meget fint. Og da vi så fik <coughs> min fars aske tilbage, så, øh, så havde vi, og det var så en svært. Nogle gange kan man ikke se skoven for bare træer, men vi, vi kunne simpelthen ikke finde ud af, hvad vi skulle gøre. Han havde skrevet, og han havde snakket om i overvis, at han ville gerne have sin aske strøget ud over en sø, der var han har født og opvokset. Og det må man ikke, fordi det lukkede lukket vand. Og han havde prøvet at lokke med alle. Altså han har ligesom kastet sin kærlighed over et familiemedlem af gangen, for sådan at sige, kan nu påvirke dig til, at du gider at være den, der siger, at du godt vil strømme min aske over den der sø eller køre måske. Uh, og der var ikke nogen, der ville. Altså, der var ikke nogen, der havde noget med det, der at gøre. Uh, og så gik vi også sådan, men hvad skal vi så? Og vi var inde over skovbegravelsesspladsen. En, var sikker, at han skulle ikke på nogen kirkehår. Uh, det var også altså skovbegravelsesspladser, som sådan lige begyndte at komme frem, tror jeg. Så, så det var sådan en ting, og. Nej, ja, ja, hvad skal vi Nej, nah, vi kunne jo også. Og så er det bare sådan at lige pludselig kom det bare. Så kan så ringede min søster og men man skal da bare ud og svømme rundt sammen med mor. Hvorfor har vi ikke tænkt på det? Og det var så åndsvælt, men der var ingen næste der havde. Vi diskuterede alle mulige muligheder. Men vi var ikke nødt til, at de skulle bare ud det samme sted. Selvfølgelig skulle de jo det. Og der var ikke noget hegn, og ikke noget ulovligt. Og ikke noget. Så der, vi strøede ham lige så fint forinden af målen. Og begge mine fastere der var med igen. Så det blev ligesom også sådan full circle. Og, øh, og så den samme dag, det var stjerne. Fantastisk flot solskindsvær. Og så havde vi simpelthen inviteret alle, vi kunne komme i tanke om. Al familie gamle venner, de kan have set, de så ikke nogen de sidste mange år. Så alle vi sådan kunne grave op af mullen, vi vidste, der havde været glade for dem gennem deres liv havde vi inviteret med på Vidsten Kro til det her æggekage. Så først om morgenen kørte vi op og stod hans aske, også min søster og mig og mine to fastere. Og så tog vi så ned på bag bagefter, og så kom der alle mulige, vi ikke havde set i 10-15 år, tror jeg. Og det var bare så hyggeligt. Og så, øh, så holdt jeg en lille velkomst tale, hvor at jeg sagde, at det, vi gerne ville, var... Jeg har citeret Rasmus Sebak, som også er den sang, jeg har med til Tina, hvor han siger... Øh, jeg har brug for, at du ved, at det ikke vil være tårne, jeg husker. Jeg har brug for, at du ved, at jeg vil mindes din glæde. Og det, det synes jeg bare var så sigende, fordi det var bare, ja, der har været så meget elendighed, og det har været så frygteligt, og det har været så trist, og det var så hårdt. Men det er ikke det, min far skal huskes for. Altså. Og det var heller ikke sådan, de sidste år var. Altså, det var så fedt at få det der år, hvor han lige blev op igen. Og så bad vi bare folk om at fortælle anekdoter alt hvad de kunne komme i tanke om og sådan. Så, så var der en der rejse op og sagde, her. når vi sad der i køkkenet og spillede bræt og sådan. Altså, det var alt fra de helt vilde små ting til store historier om hvordan, jeg, jeg kan huske hvordan jeg, jeres forældre mødte hinanden og ungdomsliv og alt muligt. Det der med at høre nyt om ens autoud er altid helt fantastisk. Det var så om fint, husker det. Altså. det var så fint. Og min søster havde lavet sådan en girlande, men hun havde været hjemme og alle mulige gamle billeder. Så hun sådan en girlande, vi var ned gennem med <laughs> alle mulige billeder, <laughs> altså, folk kunne gå og kigge på, det var. Det var sådan en fin dag. Og hvad med, med sorgen i forhold til din, til din far kontra din mor? Har den været ammenlædes, eller har den... Ja. Det har den? Det har den. Hvordan kan det være? Jamen altså, jeg tror, at min mor det var virkelig meget det der lettelse. Fordi hun bare ikke... Jeg tror, ikke et eller andet sted havde hun bare ikke noget tilbage at leve, for hun var, det var bare så trist. Øhm. Og jeg tror, det, at dels det der med, at min far han fik det over, hvor han bare lyste op igen, men også det, at, at både min søster og jeg, vi, vi spejler os mest i ham, altså det er ligesom, vi har også hans livsindstilling, og vi har hans mørkehår, hans brune øjne, og hans temperament, og hans, øhm, så det er bare på en eller anden måde, og det er jo ikke sådan, at jeg sådan sad og tænkte, at det var hårdere at, at miste ham, det er jo ikke sådan, noget, at sådan i talset med, at kan jeg bare mærke, at det var, det var nogle helt andre følelser, og okay, jeg kan huske, at jeg kørte på arbejde efter øh, min mor døde, det var jo der. Det var sådan noget vinterferieagtigt. Så efter vinterferien kom på arbejde, og folk sagde, nej, naja, har du haft en god ferie? Ja, det er virkelig, hvad skal sige til, fordi jeg har lige mistet min mor. Øh, men det var sådan, Nå, og så sagde, det, det er okay. Altså, det var fint nok. Og sådan noget. Og jeg kan bare huske, den dag, jeg kørte på arbejde, efter min far var død, at der tænkte jeg, jeg ved ikke, hvordan det føles at få en depression. Men jeg tror, det føles sådan her. Jeg synes bare, at hele himlen blev bare igen, ligesom der der sort sky over huset. Det blev bare sådan helt mørkt. Og jeg har 120 km på arbejde, så man godt når at sidde, og lidt. sidde og tænke lidt. i en mørke sky. Ja, ja, det kunne man godt. Men så er jeg sådan en, der bare snakker om ting, og det er også derfor, jeg sidder her. Altså, øhm, så jeg fortalte det bare. Altså jeg tror, inden den arbejdsdag var om, der havde noget at fortælle til 10 eller 15 kolleger, hvad der også sket. Og da jeg kørte hjem, der var himmel, blå. Altså sådan metaforisk, ikke? Hvad gav det dig at fortælle dem det? Er bare, det, er sådan, jeg, det er min coping strategy. Ja. Også. Altså det er, det er virkelig det. Jeg snakker bare om ting. Jeg har tit nogen, der har spurgt om, tror du ikke, du har brug for at snakke med en psykolog om noget alt det, I har oplevet, og det, I har været igennem. nej, for jeg snakker bare med alle dem, der gider, gider at høre på det, jeg har masser af gode venner, som er søde til, til at lægge gøre til. At så det er måden, jeg har kommet videre, i hvert fald. Men det er stadigvæk sådan, at, altså, og det snakkede min søster og jeg om, da jeg fortalte hende, jeg skulle ind og sådan noget, og noget, så sagde hun også, det er altså far, jeg savner, når jeg savner. Og jeg ja. Sådan er det også for mig. Og er der noget skamfuldt over det og sige det højt. Øh, ja, det tænker jeg. Da, right? ja, men... Altså, det bør der ikke være. Tænker jeg, vel? Men, men det føles ikke helt. Det føles lidt forkert. Men altså, jeg kan jo godt rationalisere mig frem til, hvorfor det er sådan så og hjælper og det også. Har du følt, at du skulle. Jeg tænkte også i dag, da du kom her, og at det selvfølgelig giver det mega god mening, at. Du starter med din lille disclaimer, som du sagde det, med at, at, at I har haft en god barndom. Mm. Men kan du også nogle gange føle, at du skal altså retfærdiggøre for dine forældre? Eller hvis du fortæller historien, at så kan folk have en eller anden forudtaget holdning omkring, at der så har været et svigt. Eller ja, mm. du ved, at, at alt det man kunne forestille sig, der kunne følge med at have et Føler du, at du skal retfærdiggøre for jeres barndom og den relation, du havde med dem? Ja, det synes jeg faktisk lige. Altså den dag, hende der hun spurgte om vi var blevet omsorgsfægte. Jeg tror faktisk at vi begge to blev sådan lidt fornærmet. Hvem spurgte om det? Ja, det er en øh, en øh, en i familien. En i familien spurgte, yes. Ja, altså i svigerfamilien, familien, så er det jo ikke en ja. der er beslægtet med mine forældre. Fordi hun så synes at med de ting vi sådan havde fortalt, at det nej, men tror jeg da ikke I er blevet omsorgsfægte. Og det, jeg, den følelse jeg sådan mest fik, det var, det var sådan lidt halvfornærmet. Ja. <laughs> det det nej, vi og misforstået der, vel. Ja. ja, Men jeg kan jo godt se hvor hun kommer fra, ikke? Altså, når mm. man ser det udefra, når man tænker vi har da virkelig godt nok fået nogle ar på sjælen. Men vi har bare også haft det godt. Mm. Altså. Og da I vokset op, følge anderledes, fordi I havde havde nogle folk, der var Det Var det et tema overhovedet? Altså, jeg hvad synes, nej. Pff. Jeg tror i teenageårene blev det lidt en ting. Altså, som barn var det jo ikke, men det var jo heller ikke det der med, hvis de drak et glas eller to til maden. Det var der jo nok masser af folk, der gjorde det. eskaleret bare, da de så ikke skulle køre på arbejde og sådan noget. Ikke? Jeg synes, det der var det hårdeste, var nogle gange sådan nogle af de der scener, der kunne blive når min far blev fuld til et eller andet arrangement. Altså for eksempel, så var vi en gang til noget, hvor at jeg havde haft en kæreste, og han havde måske ikke været den bedste. Og min far, han skulle jo passe på sin lille datter, så han var bare sur. Og så dukker ham der ekskæresten op til landsbyens øh, sankt Hansbole. Og øh, det, skulle, han, det skulle han nok ikke have <laughs> Og min far, han er jo stang pakardi, så øh, han er simpelthen lige ude og hive ham lidt i øreringen også, og skubbe lidt til ham ud på hans knaller der og sige, du skal være ordentlig med min datter, og det var så, jeg kan jo godt se, hvor det kommer fra, og det er jo dyrket kærlighed. Hvor, hvor gammel var det? Hvor for var det pinligt, altså. Hvor gammel var du her? 9. klasse. Ja, nej. Så sådan nogle ting, ikke? Familiefester, hvor ja, det ender med et eller andet træls, fordi ja, de er fulde. Og, altså, det bliver lidt for festligt. Ja, så det mest der, synes jeg faktisk, det var ikke så meget det daglige, det fyldte. Så fyldte de jo nogle gange, når de så blev, hvis han blev så fuld, eller at han så blev suger, så de skulle skænde så det der. Men altså, så var det godt, der var tre etager, så kunne man nogle gange skifte etagen. Jeg er du glad for, at din øh, at dine børn noget oplevede øh, at din far? I, i, du siger det år, hvor han blomster ja. op. I, for, fordi det lyder som om, at han lidt løsrev sig fra det alkohol tog, der måske er præget både ham og din mor. Hvordan var det? Og, og at dine børn fik lov at opleve den side af din far? Det var helt fantastisk. Altså, det, det er det der med, hvad det er, de vil huske. Ikke? Jeg har også sådan en, det ved de ikke, det ved de nok, for de hører det her. Jeg har en bog, jeg er sådan, jeg er bare sådan en notesbog, og jeg vil skrive til mig, sådan, hver gang jeg kommer i tanke om en eller anden god historie. Lidt ligesom til min fars minde, tam-tam der, så skriver jeg den op, og så skal de have den om nogle år, så de sådan kan læse. Altså, fordi de har jo selvfølgelig også, vi har, vi har forsøgt at skærme dem, men de har jo været med deroppe, og de har jo også altså alt det der, altså intensiv røg. Altså, når vi så kom hjem for eksempel, så gik vi direkte ud bryg, og så smed alt tøjet, det direkte i vaskemaskinen og sådan og det. Og jeg blev jo, jeg kan huske at min mand sagde til mig, en gang, hvor jeg sådan sagde, ej undskyld, jeg har der er virkelig virkelig dårlig humør, og jeg ræsser bare, og det jeg ved ikke, hvor det kommer fra, nemlig det ved jeg godt, så fordi du lige har været besøg i forældre, ikke? Det var sådan, det var. Øhm, så det er bare helt vildt vigtigt for mig, at de får den del af historien med, og det var så der. Altså, de var jo ikke så store der. Øh, de var... Hvorfor der det der med matematik? Øh, de var... De var... Hvad siger jeg? Det var 14 og 15. Så de var jo 10 og 7-agtigt. Så jeg ved ikke, hvor meget de kommer til at kan huske, sådan på sigt. Men... Øh men altså, det, jeg, kan, jeg kan bare stadig ikke fuldstændig se for mig det der øjeblik, hvor de siger, at det har bare været den hyggeligste dag hos morfar. Nogle ting, vi havde lavet lavkater om den der dag, hvor de bare sagde, det har aldrig været så dejligt at besøge morfar før. Det var det med bare helt ind i, Selvfølgelig. Helt ind i sjælen. Janne, vil du ikke vise os de billeder, du har foran, og måske fortælle okay. nogle af de anekdoter, eller fortæl, hvis du nu skulle fortælle om din morfar, og, ja. og hvis du skulle dele en anekdote? Ja. Altså, jeg fandt det her billede, da jeg vi ryddede op efter at de begge to var døde, de har været, Hun var så god til at lave på min mor. Det er sådan ting jeg har arvet. Jeg sidder faktisk og får fysiske billeder ud og klistre ind og små overskrifter og sådan, noget. det er så hyggeligt. Og så fandt jeg det her, som er fra helt først i deres øh, forhold, hvor jeg bare der sidder øh, min far i en lænestol. Min mor sidder på skødet af ham og kysser ham på næsen. Og, og det er bare altså hvis jeg nogensinde har været i tvivl om de har været forelsket, så synes jeg var det der billede, det viser bare det var det var de altså. Så kan det godt være de skindte senere hen, men øh, Øhm, og så vil jeg gerne have noget med Der var sådan lidt nyere Så der har jeg taget et par billeder med fra min søsters bryllup Hvor jeg synes at det Det øverste Måske lige på, jeg ikke rasler for meget Det øverste er øh, min far og mig øhm, Hvor man kan, Jeg synes bare man kan se Jeg synes bare han er så flot der Og så kan man bare se det der blik han har Man kan bare se det. I, altså, han blev sikkert også skidefuld til den fest Og det sluttede sikkert træls Det kan jeg heldigvis ikke huske Men det er han i hvert fald ikke der og, og jeg synes bare, at man kan se den der kærlighed, jeg ikke helt derfor. Jeg har et meget mærkeligt ansigtsudtryk, men det ved jeg ikke hvorfor. Og så blev alle sådan fotograferet parvis. Det var sådan noget, min søster og svar gerne vil have. Så det er også det fineste, nyeste billede. Det er fra 2004, de her. Mm. Som jeg har af mine forældre i deres pæne tøj, og hvor de står og ser glade ud, for nu skal deres, deres datter giftes. Øhm. Noget af det, som jeg gerne vil huske min mor for, er, at jeg er og underviser i tysk og engelsk, og han en det sprognot. Og min mor, hun havde en sproglig uddannelse med tre forskellige fag. Og det var bare ikke noget, som vi nåede at dyrke. Øhm, fordi at da jeg først var ved at være uddannet og begyndte at undervise og sådan noget, så, øhm, så var hun bare ikke der, og det var sådan noget, vi snakkede om. Men jeg tænker jo, det kommer et sted fra. Det er sådan noget, jeg har taget med fra hende, tænker jeg den der interesse for sprog. Øh, og jeg kan høre nogle af de der ting, hun... Hun havde alle sådan nogle mærkelige, så twistede hun tale og sådan små citater, og hun kunne en sætning på oldgræsk, hun elskede at fyre af, og sådan noget mærkeligt noget. Og jeg kan bare høre mig selv. Jeg er bare begyndt at gå og sige, N -n -n -n -n -n -n. som min mor ville have sagt. så min mor ville have sagt. bag på dig? Jeg ville nok have sagt for 10 år siden, det skal aldrig komme til at ske, jeg vil ikke have det. Men... Øh men øh, sådan er det. Ja, så det er det. Jeg tror, jeg ville sådan bevidst have fravalgt det, men det, det kommer ubevidst snigende tilbage. Og det er jo meget godt. Jeg tror, det er de gode ting, der lige så stille kommer op. Øhm, ja, og de var begge to sådan meget kreative mennesker. Min far var selv med til at bygge vores lejehus og karaport. Og så altså, mens de var friske, så min mor lavede sådan nogle koglenisser, som hun solgte på julemarkedet. Og ja... Der var, bare, der var så mange gode ressourcer af dem, og det er, det, der egentlig har været, det er noget af det, der har gjort det allermest ondt. Jeg har taget mig selv i mange gange at sige, at jeg ikke et spil af liv. altså Hvis de havde været noget bedre ved sig selv, de ting, de kunne have udrettet de to, fordi de var så gode. Og hvordan er den, øh, jeg, jeg tænker, hvordan er den det du siger her, et liv, mm. hvordan er den følelse kontra huske de gode ting for dine, for dine forældre? Er det sådan en dualitet, der ligger i sorgen? At du mm. både har alt, du husker som sagt ikke tornene, men du husker det gode, men samtidig også, at du føler, at, at du måske går klip af. Ja, yeah, det tror jeg, det er, men det, men det har fyldt meget mere, end det gør nu. Okay, så det går i en retning? Det synes jeg. Jeg synes, det altså er det der, ligesom min søster tager den af det, jeg savner. Altså bare. Og når vi hører, når vi så tager sammen til Rasmus Sebach-koncert og hører nogle af de der sange, og så siger hun, altså jeg er blevet hård, jeg græder ikke mere, siger hun så. Og så begynder han at synge, den jeg er, du behøver ikke sige undskyld, for du har gjort mig til den jeg er, ikke? Så står vi og flere begge to. Det <laughs> går lige præcis 10 sekunder. <laughs> øhm, så det fylder, men det fylder mindre, synes jeg, efterhånden alt det dårlige. Og jeg tror mere, at det der spilder liv, altså det, er bare, det er mere sådan en vrede. Kæft, det er det mm. Og så ved jeg godt, og så siger folk, at det er en sygdom, og det har de ikke selv valgt, og alt muligt. Der er jeg i hvert fald ikke endnu, vil jeg sige. Jeg tænker, at det er et valg. Det kan godt være, at jeg kommer derhen engang, men det er ikke, ikke lige p.t. Du har også et smykke liggende foran dig. Ja. Mm. Det er øh, sådan en lille amulet, tror jeg, det hedder, sådan en, man kan åbne, mm. Som er min mors gamle halskæde Som er et af de eneste smykker jeg arvede Da hun døde fordi at vi havde absolut ikke samme stil Hun kunne godt lide sådan nogle kæmpe store smykker Med store sten og det er jeg bare slet ikke til Men den her har jeg altid synes var ret fint Og det der så er det rigtig fine er At inde i den der sidder begge mine søstre Lille billede af hver af mine søster. Så når jeg har den på så har jeg dem alle tre med Det synes jeg er ret fint Ej hvor er den magisk må jeg Det er da helt vildt ja. den, øh, det, det, det er ret fint Altså, er det de billeder, hun også har haft i? Ja. Sådan gik hun med den. Der var jo desværre ikke plads til mig, for der var kun plads til to billeder. Nej, hvor er den med? Jeg synes, det er så fint. Nej, hvor den flot. Mens vi sidder og kigger på det her smyke, jeg kunne egentlig godt tænke mig hvordan er dit forhold til sådan til døden og sår i dag? Du har mistet begge dine forældre. Ja, og faktisk også min svigermor i 8. Så jeg har lige været igennem lidt der de år der. Um det, er, det synes jeg da, det, det, det er et svært spørgsmål. Mm. <laughs> det ved jeg ikke. Det første ord, der lige dukker op, det er sådan noget med erfaring. Jeg synes, jeg er meget erfaren i at miste. Er du bange for døden? Ja, og det har jeg faktisk altid været. Det er noget, apropos øh, omsorg, så er det noget, jeg kan huske fra, da jeg var barn. Jeg fik sådan nogle ture, hvor jeg kunne komme til at tænke på, at på et eller andet tidspunkt, så skal jeg dø. Så er jeg her ikke mere og så kunne jeg bare græde sådan helt hjemmed og sådan noget. og der er noget der jeg kan huske sådan jeg kan huske jeg sidder min mor kunne godt lige sidde på en stol som er fødderne op på en anden stol og så kunne jeg sådan sidde mellem hendes ben og så kan jeg bare huske hun vidste jo ikke, hvad hun skulle sige til det men så sad hun bare og holdt om mig når jeg fik de der tur så ja og det har så været væk i mange år og nu kan jeg godt mærke nu kommer det sådan det er nok noget midtvejs krise ikke man bliver snart 42 så kommer det sådan lidt igen øh, den der tanke om <laughs> sådan, jeg håber på reinkarnation, men jeg tror ikke rigtig på det vel <laughs> Så det er sådan lidt oppe Så ja, det synes jeg faktisk. Jeg håber, altså jeg synes jo, man hører tit sådan folk, der er ældre, at de siger alle sammen, det er de ikke bange for. Så jeg håber, det sådan noget, kommer med alderen, at man sådan tænker, nu kommer roet. Ja, og ja. nu har jeg oplevet det, jeg skal så så er det sikkert også fint. Men det er jeg godt nok ikke lige nu. Inden vi skal høre om den sang, du har taget med, så vil jeg bare gerne høre dig, hvordan du mindes dine forældre i dag. Ja. Altså de der fotoalbums, de kan jeg i hvert fald noget. Mm. Det var så hyggeligt, da jeg lige skulle finde, det var jo med at få valgt noget ud herovre til. Jeg tror, jeg kiggede 10 fotoalbums igennem, og det var, det var virkelig, virkelig hyggeligt. Og så jeg tænker tænker meget på, mest på min far, men, øh, men jeg tænker, at tankerne i de så lige derhen så hører man et eller andet, der siger noget, eller hører en eller anden sang. Eller, eller hører sig selv sige noget, sin mor ville have sagt. Præcis. Eller man tager lige og leger et eller andet sommerhus ved Vesterhavet, og så går det op for en. Nå ja, det er jo forresten det der vand, de ligger og svømmer rundt i derude. Det er da egentlig også lidt. Så kan godt stå og kigge lidt ud over vandet og blive sådan lidt nostalgisk. Så jeg tror, det er sådan. Og jeg tænker da på hende hver eneste gang, jeg tager den halskade på. Og det Altså, jeg går nok med den en gang om ugen eller sådan noget, så det er da sådan rimeligt. tit. Mm. Ja, hvad er det for noget musik, vi skal høre? <laughs> vi skal høre Rasmus Seberg selvfølgelig. Jeg undrer mig over, oh, at der <laughs> ikke er nogen, der har valgt Rasmus før nu. <laughs> Øhm, jeg var meget, meget i tvivl, om vi skulle høre den, jeg er. Øh, altså nej, jeg blev startet andet sted. Jeg vil sige, at øh, mit øh, kærlighedsforhold til Rasmus Seabak, har jeg skulle forsvare igen og igen og igen. Fordi når man er, har en kandidatuddannelse fra universitetet, så er det åbenbart ikke kom få at have, som min mor ville have sagt, og være glad for Rasmus Seberg, Fordi det er jo sådan noget pøblen hører, ikke også? Og det, altså, øh, men øh, han synger mit liv, og det gør han bare. Og det startede med den, jeg Og du behøver ikke sige undskyld, for du har gjort mig til den, jeg Fordi hans far også havde noget med alkohol, ikke også? Øhm. Så det var der, det startede. Og som sagt, min søster og jeg holder hinanden i hånden og tuder hver gang, vi hører den. Og så, så jeg kan alle hans sange stort set udenad. Fordi de, jeg synes også, de beskriver også mit forhold til min mand, og de beskriver, men det er bare det hele. Og så den her, som vi skal høre, som hedder Fri. Var den jeg citerede til min fars minde højtidlighed med det er i glæden. Jeg vil have, at du skal vide det, Gatorne. Vi vil huske også, det glæden. Vi skal mindes din glæde. Tusind tak, fordi du kommer og fortalte om dine forældre. Det har virkelig været en fornøjelse at snakke med dig, Janne. Tusind tak, fordi jeg måtte. Altid. Det er uretfærdigt, at du skal tage fra sådan her. Det stemmer ikke med, hvem du er. Det er langt fra værd. Du som altid har været så stærk og glad. Så ja, måske er vred for en som du Skulle heller til selv at vælge, hvorn du siger farvel Men nu må du sove Det fandme ikke færre, men i det mindste Er du fri Og selvom det splitter mig al, Så har du endelig fundet fred du vil, så blev mit hjerte det i de to, men du har endelig fundet ro. Jeg gav dig mit løfte, jeg sværger din historie, ikke skal ende hen. Jeg fortæller den til alle, jeg ser. Vi kan ikke flygte, når timeglasset siger, vi skal afsted. Men jeg lover dig, min ven, jeg tør dig med uh, uh, uh, i mit liv De får aldrig lov at glemme dit navn Du kunne ikke blive, det fandme ikke fair Men i det mindste er du, du. Og selvom det splitter mig alt så har du endelig fundet fred du flyver, Så blev mit hjerte Det er dit de to Men du har endelig fundet ro Et øjeblik Giver jeg op og giver slip Du kommer ikke tilbage Sekundet efter rejser jeg mig op Og kæmper Jeg glemmer ikke hvad jeg sagde Jeg bruger Hørne, jeg husker, jeg bruger, for, du vil, Jeg vil mindes din glæde, og jeg bruger dig her. Så vi er ikke færdige nu. Selvom du, ja du er. Splitter mig af, så har du endelig fundet fred. Du er fri, så bliv mit hjerte delt i de to, men du har endelig fundet ro. Det lytte jeg lyttede til er plejet at tro på for evigt. Programmet er produceret af BIM til 24-7 og Landsfængering Liv og Død, som arbejder med at nedbryde tabuer omkring sår og død. Værterne var Peneløs Strøm Øster og Jeppe Vædvester. Lyttesegnen er Frederik Ludvig og fast på Holmen. Tak fordi du lyttede med.